Kapittel 37 Ja, ved dette begynner mitt hjerte å skjelve, og det hopper opp fra sitt sted. Lytt oppmerksom til bulder av hans røst og knurringen som kommer fra hans mun. Under hele himmelen slipper han den løs, og hans lyn når til jordens ytterste ender. Etter det brøler en lyd. Han torner med lyden av sin overhøyet, og han håller dem ikke tilbake når hans røst høres. Gud torner med sin røst på en underfull måte, gjør store ting som vi ikke kan forstå. For til snøen, sier han, fall ned på jorden, og liker han til skyldregne, ja, til sitt kraftige reins reinskyld. På hånden til hvert menneske av jord setter han et seil, så hvert dødelig menneske kan kjenne hans verk. Og det ville dyr går inn dit hvor det ligger på lur, og på sine skjulesteder bor det. Fra det indre rum kommer stormvinden, og med nordavvindene kullen. Det Guds pust frambringes isen, og de brede vannmassene er under tvang. Ja, med vete tynger han skyen. Hans lys spreer skymassen og den snus rundt, i det han styrer dem til deres virke, hvor som helst han befaller dem på jordens fruktbare landsoverflate. Enten det tjener som kjepp eller til gang for hans land, eller som uttrykk for kjærlig godhet, lar han det ha sine virkninger. Lytt til dette jobb. Stå stille og gi akt på Guds underfulle gjerninger. Vet du når Gud påla dem en bestemmelse, og når han fikk sin skys lys til å stråle frem? Kjenner du til hvordan skyen svever, de underfulle gjerningene til ham som er fullkommen i kunnskap? Eller hvorfor dine klær er varme når jorden oppviser stillhet fra sør, kan du sammen med ham hamre ut himlene, så de blir hare som et støpt speil? La oss få vite hva vi burde si til ham. Vi kan ikke framføre ord på grunn av mørket. Burde det bli fortalt dem at jeg ville tale? Eller har noen menneske sagt at det skal bli meddelt? Og nå ser de i virkeligheten ikke lyse. Det stråler klart på himmelene når en vind har fart forbi og har begynt å rense dem. Fra nord kommer gyllen prakt. Over Gud er det en fryktinngytende verdighet. Den allmektige, Han har vi ikke utforsket. Han er opphøyd i makt, og rett og stor rettferdighet kommer han ikke til å ringe akte. La derfor mennesker frykte ham. Han enser ikke dem som er vis i sitt eget hjerte.